мить застигло, наче зупинилося у повітрі, і курявою беручись почало розвалюватись. І тільки після цього гримнув вибух. Тепер вивільнені дим і вогонь одразу почали жерти і отруювати людську працю. «От і все», – похмуро сказав лейтенант. «На конях вмієш їздити?» і глянув за колії, де норовились ув'язані до акації коні. Чому ж не вмію? «Тоді з Ромашовим і Магазанником залишайтесь на станції», і пішов віддавати наказ, щоб увесь взвод їхав у депо, де тепер розташувався дивізіон. Коли паровоз, набираючи швидкість, зник з дочей, лейтенант звелів Ромашову і Магазаннику вилізти на дах станції – і стежити за всім, що робиться довкола. Данила він залишив на перроні, а сам пішов у кімнату начальника станції. Збираючись лізти на дах, Степочка, який отопів за ці дні чи то від вибухів, чи від потаємних думок, запитав Данила. «Чи ж довго ми будемо нищити все на землі? Скільки доведеться?» Не думав я, що випустити з димом, оцю пшеницю показав рукою на пожарину, от якої солодкувато віяло димом і тугою святого хліба. Я теж не думав, понуру відповів Данило, не можучи одірувати погляду від руїни, вчиненої його ж руками. Лізь на дах. Бондаренко, нічого не видно? висунув голову з вікна лейтенант. Данила пильно оглянув весь обшир, що силу достигав у тремкому мареві літа. Нічого, тільки пшениця горить. А не чуєш? Наче гармати ближче б'ють. Ніби ближче. І в у далеких полях він побачив, як з-під спекотної юги Вихопилось кілька танків На заході з'явилися танки «Танки!» – крикнув з даху Ромашов «Наші?» «Не видно» «Здається, німецькі» Лейтенант вискочив з будинку Підбіг до Данила Підвів до очей бінокля «Німецькі» «До нас ідуть» «Треба скоріше до коней і дьору» Закрутився на даху Степочка Помовч трохи, обізлився Ромашов. Він перший помітив, як із степової дороги вискочили три гарматні запряжки, розвернулися і сходу вдарили по танках. Один із них клюнув гарматою донизу і зупинився. «Прощай, життя!» – сказав Степочка. «Чого ти рознюнявся?» – витріщився на нього завжди спокійний Ромашов. «Тю на тебе!» Це ж я не про себе, а про ті гарматні сорокап'ятки. Хіба не знаєш, що їх прозвали прощай життя? О, а танки повернули від них дива. Справді, танки, відстрілюючись, повернули назад, але не втиснулись у небо, а через якийсь час розтяглися ланцюжком біля самого небосхилу. Як там? звернувся до Ромашова лейтенант. Танки йдуть стороною. Ох, щоб не відрізали нас. заскімлив Стьопочка. Лейтенант вікном вскочив у кімнату начальника станції, подзвонив і, чавлячи, невдоволення, поклав трубку. Що дивізіон? запитав Данило. Гіркі складки затремтіли біля уст лейтенанта. Сказали, щоб не панікувати. Це ми панікуємо. У цей час від невеликої пристанційної площі Данило почув скрип возів і тихе погейкування. Гей, гей, Воли! Гей, гей. Коли він глянув на лінію сокорів, до спочатку не повірив собі. З обстедженої мальвами вулиці до зерносховища коливалось з двадцять підвід, запряжених великорогими степовими волами. Біля них у білих полотняних сорочках поволі, ніби у вічність, ішли сивоголові діди. І так вони йшли.